«Мені байдуже», – відповів чоловік, – «моя Надя буде лежати поруч із моїм батьком, у своїй, у нашій землі», – сказав Тону, який не визнавав заперечень. Хоч як умовляла Варя батька перейти жити до них із Василем, той не погодився, заніс збіжжя до маленької батьківської хати. «Буду біля своєї матері вік доживати», – мовив сумно. Частину меблів перенесли у дончину хату. Решту занесли у сараї комори сіни. «Тепер будемо чекати гостей», – сказав батько. Вони не забарилися. Уже на четвертий день після похорон прийшла комісія. Жаб'як зайшов на подвір'я першим, тримаючи під пахвою товстий зушит із пожовклою обкладинкою. Слідом ступак із сажним. Лупіков у своїй незмінній чорній шкіряній курці і похмурій та мовчазний парторг. Павло Серафимович без слів повів на город. «Положено на родину двадцять соток», – пояснив голова сільради. «У вас дві родини, тож вам залишимо сорок соток разом із подвір'ям». «Як то по двадцять?» – спитав Павло Серафимович. «У людей по п'ятдесят». «То у колгоспників», – пояснив партор. «І що ж я посію на тих двадцяти соток?» – розгублено сказав Павло Серафимович. «Що посієш ти й пожнеш?» – недоречно пошуткував Лупіков і сам розраготався зі свого жарту. Спочатку розділили навпіл подвір'я. Залишились тільки, щоб був вільний прохід до нового приміщення сільради. Поки члени комісії бігали із сажнем, Павло Серафимович сидів біля свіжої могили на лавці. Ось тут, готуючи кілок, щоб забити його в землю, сказав Лупіко, «Закінчується твій наділ». «Як там?» – підійшов до нього Павло Серафимович – він потупцював на місці, здивовано озернувся. «Там мої могили. Вони мусять бути на моїй землі. Ти гадаєш, мені потрібні оті хащі і поховання на колгоспнім полі?» – сказав Лупіков. «Доведеться ще трохи урізати у тебе землі. Будеш ходити туди по межі», – пояснив він. «Ні, це неможливо. Вони повинні лежати на моїй землі», – повторив Павло Сарафимович. «Ніяк не виходить!» – розів руками ступав. «Але ж не вистачило усього кілька метрів!» – наполягав Чорножуков. «Чи колгосп розбагатіє на тих метрах?» «Знаєш, чоловіче!» – Лупіков зробив розумний вигляд. «Якщо кожному держава подарує по кілька метрів, то залишиться з носом!» Прошу вас!» – із розпачем сказав чоловік. «Залиште мені ті метри!» «Мої рідні у гробу перевернуться, якщо їх...» «Відірвати від рідної землі!» Михайлович, друже!» Звернувся до чекіста Кузьма Петрович. «Негоже відбирати землю з похованнями. Давай йому залишимо ті метри! Прошу тебе! Перед покійними соромно!» Лупіков зняв кашткета, витер носочком чоло. Кузьма Петрович непомітно поморщив носа. Шкіряна куртка ніби переросла до однопартійця і від того так тхнуло потом, що не можна було терпіти». «Добре», – сказав уповноважений, «Я поміркував і прийняв рішення залишити ті метри, щоб рідні могли вільно ходити на місце поховання. Забий кілочки одразу ж за могилами», – наказав він Ступаку. «Одразу ж», – перепитав він. «Відступи метр і забивай, телепень». Роздратовано кинув він на вздогін Семену Семеновичу. б у гроби кілок забив». «Спасибі вам». Сказав Павло Серафимович. «Не мені, йому скажи!» Кивнув на Щербака. Чорні хмари над селом. Листопад 1932 року. Я, Биков Григорій Тимофійович. Представився високий та худий чоловік. У нього була довга і тонка шия, і він би нагадував гусака, якби не орлиний гачкувати ніс. Чоловік замовк, пильно оглянувши однопартійців. Щербак Кузьма Петрович. Першим підвівся парторг. За ним представилися Лупіков, Ступак і Жаб'як. Ось і добре, кивнув головою Биков. Познайомилися, тепер я доповім про наші завдання. І він пройшовся перед чоловіками, які сиділи в один ряд за столом. За виробленою звичкою перед кожним лежали для запису зошити та олівець. Я – комуніст, 25-тисячник. 25-тисячники, робітники, близько 25 тисяч, мобілізовані 1929 року комуністичною партією для праці на селі під час суцільної колективізації в СРСР. Очолювали колгоспи, сільради, машинно-тракторні станції, займали інші керівні посади. В село України виїхало близько восьми тисяч, з них майже дві тисячі із Росії. Промовив він із задоволенням. «Я – представник райкому партії, приїхав для укріплення села. Товариш Сталін поставив перед нами велике завдання щодо хлібозаготівлі, і ми повинні його виконати. Я відданий побудові соціалізму за всяку ціну», – зухвало заявив Бико. Іноді про мене кажуть, що я фанатично відданий роботі. І це правда. Чоловік перевів подих і продовжив. Нещодавно у столиці України товариш Сталін відрекомендував товаришів Молотова і Кагановича. Як бачите, справа серйозна. Згідно з летоподовим рішенням Раднаркому УСРР про запровадження натуральних штрафів до колгоспів, які допустили розкрадання колгоспного хліба, і надалі злісно зривають плани хлібозаготівель, будуть застосовуватися жорсткі заходи. Дозвольте. Семен Семенович несміливо підняв руку, підвівся з місця. Можна сказати? Кажіть, кинув биком незадоволено. Ми боремося з крадіжками. Щоб не допустити розкрадання колгоспного хліба, ми навіть переорали поля, пояснив голова колгоспу. Людей так і тягнуло вночі, щоб щось поцупити з полів. Тож ми все переурали, так сказати, щоб не повадно було. Це добре, сказав Биков. Було незрозуміло, чи він схвалює їхні рішення, чи ні. Я продовжу. До таких колгоспів будуть застосовувати натуральні штрафи. І скажу вам, що відбуватись з малим штрафом уже не вийде. Один приклад. Можуть бути застосовані натуральні штрафи порядком додаткового завдання з м'ясозаготівель розміру 15-місячної норми. Здавання даним колгоспом м'яса в однаковій мірі як у зуспільненої худоби, так і худоби колгоспників. Від почутого присутні заумерли на місці. Прокрутивши у голові почуте, першим опанував себе парторг. Він попросив слова. «Так, у нас є певні недоробки», – сказав він, і відкашлявшись. Але зробленого немало. Для виконання плану партії по хлібозаготівлі ми вилучили землі у середняків, одноосібників, куркулів та підкуркульників. Для виконання плану були також вилучені пшениця та жито. Проте і ці заходи не дали нам змоги повністю виконати план. «У населення вже нема чого вилучати, тож скажіть мені, будь ласка, як нам діяти надалі і що робити для виконання плану?» «А ви впевнені, що увесь хліб вилучили?» – Биков промружив очі. «Так», – відповів Партор, – «працювала спеціальна комісія». «А я так не думаю, для виконання завдання, поставленого перед колгоспами, направлені на місця такі принципові комуністи, як я». Ми не допустимо зриву плану хлібозаготівель. Для цього за наказом Молотова і Кагановича ми створимо надзвичайні комісії, до яких залучимо молодь, тобто комсомольців. Потрібно створити такий осередок активістів, які стануть надійною опорою. Бригади активістів підуть по дворах примусово вилучати лишки зерна. Згребемо все під мітлу. Але план виконаємо. Головне залучити таких комсомольців, у яких є справжня більшовицька твердість, і готовність за будь-яку ціну виконати поставлене перед нами політичне завдання. До активу ні в якому разі не повинні потрапити ніяк оцілі комсомольці, які виявляють сумніви та вагання. Потрібно буде діяти впевнено, рішуче, не звертаючи уваги на крокодилячі сльози. Сподіваюся, знайдуться такі. Гбиков кинув орлиний погляд на присутніх. Щербек сидів, нагнувши голову, тож довелося за всіх відповідати Лупікову. «Так, Григорій Тимофійовичу, підберемо надійних комсомольців». «Добре, задоволено, Петер Долоні Бико. Негайно приступимо до створення комнезамів». «Вибачте, чого?» – запитав Лупіко. «Комітетів незаможних селян, пояснив новопризначений». «Куди увійдете ви та надійні комсомольці? Я хочу зараз же познайомитися з такими людьми». «Так, голова колгоспу служиву заглянув очі Бикову. Усі ж на роботі». «Зробимо перерву», – сказав він. «Години вам вистачить?» «Добре, так, вистачить», – закивав головою Семен Семенович. «Оголошую перерву на одну годину», – голосно об'явив Биков. Один за одним підтягувались комсомольці до нового приміщення сільради. На даху давнього будинку Павла Чорножукова майорів червоний прапор. Між нинішньою і колишньою садибою Павло Сарафимович власноруч звів символічний паркан. Рідко на боці обаполки обаполки горбиль, крайня дошка при розпалі колоди. Дозволяли бачити весь невеликий двір Чорножукова та стару хату. Михайло швидко пробіг до приміщення, кинувши полохливий погляд на подвір'я. На його щастя батька у дворі не було. Або ще почне дорікати, що не прийшов на погорони рідної матері. Биков запропонував комсомольцям сісти. Представтесь, наказав він. Михайло Чорножуков, комсомолець. І він підвівся першим. Семен Пітухов, комсомолець. Йосип Пітухов, комсомолець, Богдан Коляденко, комсомолець, Ганна Теслюк, комсомолець. Попенко Сергій, комсомолець. Представився останній. От і добре, сказав Биков, уважно придивляючись до кожного. Григорій Тимофіович до подробиць пояснив завдання, яке стоїть перед ними. Є до мене питання. Биков на кожному з комсомольців затримав погляд. Товаришу Биков, Михайло підвівся. О можете на мене покластися. Я з перших днів працюю у колгоспі, тоді ж вступив до лав комсомолу. «Задача нелегка, але ми зробимо все можливе і неможливе, щоб її виконати. Запевняю, я не підведу». «Так», – закивав головою ступак, – «Михайло – надійний комсомолець». І він ще хотів додати, що Михайло – син куркуля, але з ідейних мотивів, відрікся від батьків. Але завчасно збагнув, що цим може все зіпсувати. «Добре, ти будеш у комісії». «Я тільки хотів спитати», – сказав Михайло. Я на роботі з п'ятої ранку до сьомої вечора. Працюю бригадиром. Тож коли ходити по хатах та вилучати зерно. Ви будете звільнені від основної роботи, та, як я уже зазначив, отримуватимете нагоду нагороду, відсотки від вилученого, пояснив комуніст. Я теж буду чесно вилучати залишки зерна у багачів, бадьоро почала Ганна. Я змалку працювала у наймах. Досить гнути спину. «Державі потрібний хліб, ми його дістанемо!» «Так, підхопив під Пітухов, змусимо кровопивць віддати хліб у міста, де його чекають діти!» «Я повністю підтримую свого брата!» Семен підхопився, як ужалений. «Я теж згоден!» – тихо сказав наговіркій Попенко. «А ти чому сидиш такий, мовчасний?» Пико звернувся до Коляденка, який не зронив жодного слова. Мені дещо не зрозуміло. Юнак підвівся. То запитуй. Деякі люди хочуть виїхати до міста, щоб там працювати, але на роботу можна влаштуватись лише за оргнаборами», – почав хлопець. А хто ці люди, перебив його Виков, ледарі, які саботують плани заготівель? Гадають, у місті не потрібно працювати. Там уведена карткова система на хліб, а у колгоспі можна вдосталь заробити його на трудодні. «Зараз припинили видачу хліба», – зауважив Богдан. Биков запитально глянув на ступака. «Так», – кимнув головою голова колгоспу, – «бо не виконуємо план». «От бачиш, іначе, правління вимушене було піти на такий крок. І чому? Бо одні хочуть жити у місті, нічого не робити, а інші саботують здачу хліба на селі», – пояснив Биков. «І все ж таки», – уперто продовжив Богдан, – «чому селяни не мають паспортів і не можуть жити», у своїй країні, там, де вони хочуть. На думку нашого великого вождя, Йосипа Віссаріоновича, селяни мають жити не там, де їм хочеться, а там, де потребують інтереси держави. Невдоволено, карбуючи кожне слово, пояснив Григорій Тимофійович. Тепер у мене до тебе питання, він упився вінока очима. Ти ідейно готовий бути членом комісії? Як я зрозумів, спокійно сказав хлопець. Створюється комісія на кшталт карального загону.